El-Vaqiə surəsi 96 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Qiyamət qopacağı onun vaqi olması heç kəs edə bilməz. O alçaldacaq, ucaldacaqdır. Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi, dağlar parça-parça olub ovqalandığı və toz kimi səpələndiyi zaman siz 3 zümrəyə ayrılacaqsınız. Sağ tərəf sahibləri nə uğurludur onlar. Sol tərəf sahibləri Nə uğursuzdur onlar Və öndə olanlar Onlar ahirətdə də öndədilər Onlar Allahın lütfunə yaxınlaşdırılmış kimsələrdir Onlar nəyim cənnətlərində olacaqlar Öndə olanların çoxu əvvəlkilərdən Bir azı da axrıncılardandır Ləlcə vahiratla bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq Onlara söhkənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya eləşəcəklər Onların dövrəsində həmişə cavan xidmətçi olanlar dolanacaqlar Məyin dolu piyalələr Qüzələr və qədəhlərlə Bu şəravdan başları ağrımaz və keflənməzlər Onlara bəyənib seçdikləri meyvələr Və istədikləri hər cür quşəti İri gözlü, qəşənk hurilər Sanki səbəf içində gizlənmiş incidirlər Bu neymətlərə etdikləri əməllər müqabilində nail olacaqlar Orada nə boş söz, nə də günaha bayısı olan bir şey yeşiləcəklər Eşiddikləri söz ancaq salam olacaqdır Sağ tərəf sahibləri Kimdir o sağ tərəf sahibləri? Tikansız sidr ağaçları Salxım-salxım sallanmış mövz ağaçlar altında Çəkilməyən kölgəliklərdə Axar su kənarında Bol meyvələr Tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində Və hündür döşəklər üstündə olacaqlar Şübhəsiz ki, biz huriləri başqa cür yaradacaq Onları bakirə qızlar Ərlərini sevən həmyaşıdlar edəcəyik Sağ tərəf sahibləri üçündür onlar Onların bir çoxu əvvəki ümmətlərdən Bir çoxu da axrıncılardandır Sol tərəf sahibləri Kimdir o sol tərəf sahibləri? Onlar səmumyeli, qızmar atəş və qaynar su içində Qapqara duman kölgəsində olacaqlar O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq Nə sərin, nə də xoşa gələndir Onlar bundan əvvəl naz nimət içində idilər Özləri də böyük günah içində israr edib dururdular Və belə deyirdilər Əcəba biz öldükdən toz torpaq və sürsümü olduqdan sonra həqiqətən yenidən dirildiləcəyik mi? Yaxud bizdən əvvəl gəlib getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi? De, sizdən əvvəlkilər də, sonrakılar da, məlum bir günün müəyyən bir vaxtında mütləq cəm ediləcəklər. Sonra, sizə ey haqq yoldan azanlar, haqqı dananlar, şübhəsiz ki, zəhq qum ağacından yiyəcəksiniz, qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız, üstündən də qaynar su içəcəksiniz, Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş dəvə kimi içəcəksiniz. Bu, onların haqqı hesab günündəki ziyafətidir. Biz sizi yaraddıq. Məyər təsdiq etməzmisiniz? Bəsbətinlərə axıttığınız nütfəyə nə deyirsiniz? Ondan insan yaradan sizsiniz, yoxsa biz? Sizin aranızda ölümə əvvəlcədən biz müəyyən etdik. Və biz əsla aciz deyilik. Sizi yox edib yerinizə sizin kimləri gətirməkdən. Və sizi özünüzdə bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmaqdan. And olsun ki, siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Elə isə heç düşünmürsünüz. Bəs əkdiyinizə nə deyirsiniz? Onu bitirən sizsiniz, yoxsa biz? Əgər biz istəsəydik, onu bir samon çöpünə döndərər. Siz də muatmətdəl qalıb, biz yana uğramış, Ruzidən də məhrum olmuş kimsələri iktəyərdiniz. Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz? Onu buluddan indirən sizsiniz, yoxsa biz? Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Elə isə niyə şükür etmirsiniz? Bəs yandırdığınız o da nə deyirsiniz? Onun ağacını yaradan sizsiniz, yoxsa biz? Biz onu ibrət dərsi və səhrada olan müsafirlərin faydalanması üçün yarattıq. Belə olduqda, sən ulu olan Rəbbinin adını müqəddəs tutub zikr et. Ulduzların mənzillərinə and olsun ki, Kaş bunun nə qədər böyük bir and olduğunu biləydiniz, bu çox qiymətli Qurandır, qorunub saxlanılan bir kitabdır. Ona yalnız paç olanlar toxuna bilər, o, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. İndi siz bu çalamı yalan sayırsınız, ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda onu yalan mı hesab edirsiniz? Can boğaza yetişdiyi zaman siz baxıb durursunuz, biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz görmürsünüz. Əgər sizdən haqqı hesab çəkilməyəcəksə və əgər doğru deyirsinizsə, bəlkə o çıxan canı geri qaytarasınız. Amma əgər ölən kimsə Allah dərgahına yaxın olanlardandırsa, onu rəhmət, gözəl ruzi və nəyim cənnəti gözləyir. Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə, sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun deyiləcəkdir. Əgər yalan sayanlardan və yoldan azanlardandırsa, ona qaynar su ziyafəti veriləcək və özü də cəhənnəmə atılacaqdır. Şübhəsiz ki, bu, təksib olunmaz həqiqətdir. Elə isə, sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih et.